Doina porumbiței. Doamne, porumbița albă a rugăciunii, așază în vorba noastră când gândul nostru te caută pe tine. Doamne, porumbița albă a rugăciunii unește gândurile noastre de soare cu darurile cele albastre. Doamne, porumbița albă a rugăciunii caută un loc pe creanga de aur a rostirii neîncetate. Doamne, porumbița alba rugăciunii se curăță de patim, prin roa răbdării rostită cu fapte. Doamne, porumbița alba rugăciunii arde ca o flacără când drumul spre cer îl străbate. Doamne, porumbița alba rugăciunii aduce o durere în inimă, ca semn că săgeata Duhului Sfânt cu al ei dor o răzbate. Doamne, porumbița albă a rugăciunii stă când puterea concentrării îi dă arip curate. Doamne, porumbița albă a rugăciunii, prinsă de Duhul rugăciunii, a intrat în ale inimii în alte palate. Doamne, porumbița albă a rugăciunii stă fermecată de darul vederilor minunate ale rugăciunii contemplate. Doamne, Porumbiței albe a rugăciunii, darul rugăciunii în duh și în adevăr îl dai ca sufletul nostru în fața ta să-l poarte. Lacrima de porumbiță a inimii, Doamne, dorul cu pașii rugăciunilor ne-a purtat când în duh și în adevăr te-am căutat, pentru că lacrima de porumbiță a inimii de pe geana cugetului nostru te-a așteptat.